תודה רבה בנות על הנגינה כל כך יפה וגם הייתי מוסיף מרגשת תמיד תמשיכו להלל את האדון ולתרום מכישרונותיכן <תודה>, תודה לאלוהים שאנחנו יכולים לשמוע את דברו אבל היום יש לנו אירוע מאוד מיוחד שקשור למישהי מאוד מיוחדת <laughs> מי זאת התינוקת הנחמדה הזאת פה על המסך? מישהו יודע? מי יכול לגלות? במי מדובר? נכון, נכון. המבט הזה, הכל כך ישיר, זה כבר היה לך אז, מאז שאת היית תינוקת. והיום את חוגגת חמישים, אני רציתי להביא כמה תמונות ולהראות את ילדותך. ילדה, לא נראה לי שאת יותר משנתיים פה, נכון? משהו כזה, שנתיים? ילדה חמודה, איזה כתר יפה שמו לך על הראש, <laughs> <laughs> זה אפילו לא היה פורים, <laughs> <laughs> <laughs> יפה <laughs> הנה גם פה, <laughs> תראו את התמונה הבאה, <laughs> אופה, זה, <laughs> אה, עכשיו אנחנו יודעים שאת יודעת לנגן בפסנתר, <laughs> <laughs> אז כן הנה כאן <laughs> בתמונה מאוד <laughs> uh, יפה, <laughs> הנה עוד כמה תמונות <laughs> שהזוית היה לך קר פה אני רואה, נכון? מינוס ארבעים? כמה זה ברוסיה? מינוס עשר היה. פלוס עשר. מינוס. אה, מינוס עשר. עשר? לא, ופה בישראל אנחנו, כששומעים מינוס זה רק בבנק. זה בחוץ אין מינוס. המושג מינוס קשור דווקא ליותר הנושא הכלכלי, מאשר לטמפרטורה בחוץ. כאן אתם יכולים לראות את זוותה, את הרצינית, כמה אתה היית כאן? לא, בבית ספר, אז זה תלבושת החידה של בית ספר? יפה, יפה, יפה מאוד. ומי זה האלם החמודות שנמצא לידך? בן דוד שלי. בן דוד שלך, יפה. והנה אתם יכולים לראות, היא פתאום גדלה, ראיתם איזה מהר, ועכשיו כבר יש לה שני ילדים חמודים. מה דעתכם על הציפורים? זה מתאים? כן. אז יש לך שני ציפור... סליחה? עלינו בארץ ככה. אה, אוקיי. זה היה הזמן של העלייה שלכם לארץ. באיזה שנה? בשנת אלפיים. בשנת אלפיים? לא, אל תדאגי, זה לא חיים שכאלה. אנחנו לא נביא לך שום הפתעה עכשיו. <laughs> <laughs> אבל uh, באמת זה יפה לראות uh, את המשפחה, איך היא גדלה. ופה אנחנו רואים עוד אדם מוכר שנמצא איתך, בחור מאוד נחמד, <laughs> והוא ראני. <laughs> עם החיוך הידוע. אז סווטה, באמת, אנחנו כולנו מאחלים לך אה, יום הולדת חמישים שמח, אה, שבאמת תשמעי שירה של ציפורים תמיד בחיים שלך, ואני החלתי איזושהי ברכה לכבודך, לכבוד היום הולדת שלך, ואני רוצה לקרוא לך אותה, אה, וזה דרך אגב מכולנו, אתם כבר מעכשיו תסכימו, בסדר? זה מכולנו, אוקיי, סווטה היקרה שלנו. ישנם אנשים מאוד מיוחדים למען כל אחד את הנשמה הם נותנים <coughs> הם מרבים לחייך גם כשעצוב להם אנחנו יודעים באמת שאת כזאת אנחנו מכירים מישהי באמת כזאת וזאת את את מיוחדת עם הרבה מאוד איכויות ויש לך כריזמה שופעת זה אנחנו יודעים אבל את האמת את תמיד מחפשת ורוצה לדעת אם עוד לא ניחשת נכש... זאת את כמובן ואנחנו שמחים שאת איתנו בכל מובן היום את חוגגת, שימו לב, יובל שנים עם חיוך גדול ומאיר פנים נאחל לך, צוות היקרה שלנו מכל הלב, שיתגשמו כל משאלות ליבך שאושר ובריאות יהיו תמיד מנת חלקך ואת זה אנחנו מאחלים לך מכל הלב, מכולנו באהבה מאוד מאוד גדולה, אמן ואמן. נו אז זה מה שאנחנו מחכים, אז את הפרחים בואי תעלי למעלה עם האגרטל זה הולך? יפה מאוד. בואי תעני נעשה תמונה ביחד. סילביו, it's recording. אז את עכשיו גם בפייסבוק, ולכל מי שרואה אותנו ואוהב אותך, גם אנחנו מאחלים לכם את הערב הזה, שיהיה מאוד מוצלח לכולנו. אמן. אמן, אמן. תודה. אמן. אה באמת? יפה, אותה רוח פועלת. את יכולה להחזיר את זה פה למקום בינתיים. אז באמת את הגעת לגיל מאוד מאוד מיוחד. אני רציתי להביא את הקריקטורה הזאת בתור קוריוז. החיים הם כמו מעלית, אתם שומעים? את הטינג הזה, הנה הגעת לגיל חמישים. הבחור שעומד בחוץ אומר מזל טוב אדוני הגעת לגיל חמישים איך אתה מרגיש? אוקיי <laughs> <Okay. laughs> אחד הדברים המדהימים בלהיות בני חמישים אתם יודעים מה הם? זה לגלות כמה מהר עבר הזמן <מח> כמה מהר עבר הזמן למרות שסימני הזמן נותנים בנו את אותותיהם כי אני גם כבר עברתי את הגיל הזה את גיל חמישים אנחנו עומדים לפעמים מביטים לאחור בהתפעלות, מה כבר עבר לו יובל שנים, כבר, והזמן באמת עובר מהר. בפרשה שלנו היום, פרשת השבוע, כן, סליחה? תרומה. פרשת תרומה, גבי, יפה מאוד, גבי תמיד יודע את כל הפרשות, אז הוא רוצה שנדע שהכל בסדר. הפרשה שלנו באמת נקראת פרשת תרומה, וזה החלק שלנו בתורה שאנחנו לומדים אותו במשך השבוע, הסיפור השבועי, אם תרצו, מהתורה, והוא נמצא בשמות פרק כה קף... hey, עד שמות פרק כז פסוק עשרים, או במספרים מ-25 עד 27 עשרים. הפרשה שלנו, פרשת תרומה, אלוהים מלמד את העם שלו פרק בנתינה, אוקיי? מלמד אותם לתת. בוא לא נשכח, הם יצאו ממצרים, שם הם לא קיבלו הרבה, הם קיבלו הרבה מכות, אבל אה, הרבה הם לא קיבלו מהמצרים. אה, והנתינה שלהם הייתה מאוד מועטת, אפשר לומר, כי הם סבלו מאוד מאוד. אלוהים רוצה ללמד את העם שלו עד כמה חשוב אה, הנושא הזה של נתינה, של תרומה. אתם יודעים שהקלישאה הזאת, החיים קצרים, זה ממש קלישאה, מראה לנו עד כמה שאנחנו צריכים להעריך אותם, את החיים האלה. החיים הם בעצמם, תסכימו איתי, הם מתנה נפלאה שצריך להתייחס אליה בכבוד. אחת הדרכים הנפלאות לחיות חיים מלאים היא מתנת הנתינה. בפרשה שלנו אלוהים מלמד את זה בדיוק, את הנתינה. אנחנו קוראים את שני הפסוקים הראשונים בפרשה, בפרק 25, אלוהים בעצמו מדבר והוא מצווה לבני ישראל משהו, פונה אל משה ואומר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר הדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי שמתם לב שהנימה פה היא מאוד מאוד אישית, אלוהים פעמיים מדגיש את העובדה שהתרומה ניתנת בשביל מי? בשבילו. <אח> הוא מבקש שעם ישראל יעשה משהו בשבילו. אלוהים מצפה אבל לעשות את זה בצורה מאוד מיוחדת. אלוהים מצפה מהעם שלו לתרום לו תרומה לפי מה? לפי מצב הלב שלהם. הוא מבקש מהעם לתרום למען מטרה מאוד מאוד מיוחדת, אבל הוא לא נותן להם סכום מסוים שהם צריכים לתרום. זה לא איזשהו חשבון מהעירייה שאתה מקבל ואתה צריך לשלם. תתארו לכם שבעירייה היו אומרים, תשלמו לפי מצב הלב שלכם, כפי שהגווינו לבכם, מה אתם אומרים? <laughs> יש אולי באחרית הימים זה יקרה, לא, לא נראה לי. אבל אלוהים אומר, אני רוצה שאתם תיתנו, אבל הנתינה שלכם היא צריכה להיות מאיזה לב? מלב נדיב. כשאנחנו נותנים מכל הלב, מאיזה תכונה זה מגיע? מאהבה. אנחנו, אלוהים רוצה שאנחנו ניתן את התרומה שלו לפי כמות האהבה שיש לנו בלב. כל אחד לפי מה שהתווינו ליבו. אלוהים רוצה לתת להם בעצם הזדמנות להיות חלק תשימו לב איזה דבר מדהים זה להיות חלק ממשהו גדול שנמצא בשמיים לטובת מה התרומה הזאת לדעתכם? מי פה סטודנט טוב לתנ״ך? לתורה? לא לבנות את... נכון הוא מבקש תרומה כדי לבנות את אוהל מועד נכון והוא רוצה שהם יחזו במשהו אתם יודעים מה? משהו שהוא תכנן בעצמו משה מקבל את התבנית של המקדש בדיוק כפי שאלוהים תכנן אותה וכפי שהיא אמורה להיראות. הם כדי להשיג זאת צריכים לתרום מעצמם כדי שזה יקרה. המוטיבציה שלהם, שלהם סליחה, צריכה להיות מאהבה. מה התרומה של העם תניב לבסוף? כמובן שאנחנו קוראים בפסוק השמיני באותו הפרק אלוהים אומר, ועשו לי מקדש, ומה? ושכנתי בתוכם. התרומה של העם בעצם מובילה לבנייתו של בית המקדש, אוהל מועד, ששם ה' בכבודו ועצמו ישכון בקרבם. וזאת היא מתנה אדירה. אני לא יודע כמה היום אתם מתייחסים במאה ה-21. למובן הזה שאלוהים שוכן בתוככם, אולי חלקכם אפילו אומר, מה זה הדבר הזה, זה נשמע כל כך מיושן שזה לא קשור, אבל אלוהים רוצה שאנחנו נדע עד כמה זה חשוב שהוא ישכון בתוכנו, שבית המקדש היה אמור להיות בדיוק זה. זה לא יהיה משהו שיורד מהשמיים כמתנה. העם לא מקבל את בית המקדש מתנה, אלא הפועל יוצא של האהבה של העם אליו תניב לבסוף את בית המקדש הזה, את אוהל מועד. המקדש הזה, תשימו לב כמה זה חשוב שאנחנו נבין את זה, המקדש הזה מהווה עדות לאהבת עם ישראל את אלוהיו. העם מתבקש לתת את מה שאדוני מבקש כדי שהתוכנית שלו תצא אל הפועל. בזמן של הבריאה של העולם, אלוהים לא היה זקוק לתרומות, נכון? אלוהים לא זקוק לאיזשהו משהו כדי ליצור משהו. הוא מייצר הכל בדברו, הוא יכול היה לומר, ויהי בית המקדש. הוא יכול היה לומר שהדבר הזה התקיים, וזה היה מתקיים. אבל הוא רצה שהעם שלו יהיה לו חלק בזה, כדי שהם יעריכו את מה שהם מקבלים. לתת מכל הלב שאנחנו אה, עושים דברים בחיים שלנו אה, ואנחנו נותנים, אנחנו צריכים לעשות את זה באמת מכל הלב. ומה זה נקרא מכל הלב? לעשות את זה בצורה כזאת שמי שמקבל את מה שאנחנו תורמים יודע שאנחנו עשינו ונתנו את המקסימום שלנו. אני בטוח שכולכם יודעים שבעבודה לא מבקשים מכם לתת את המינימום, נכון? בדרך כלל בישראל זה ככה, אתם לוקחים ממך את המקסימום ונותנים לך את ה... לצערנו הרב, הרבה אנשים מבקשים מהם את המקסימום, בוא נראה אותך נותן את המינימום, אתה תיתן את המקסימום אבל מצידנו אנחנו ניתן לך את המינימום, מה שאנחנו חייבים לתת, זה לא נתינה מכל הלב, לפעמים פה ושם אתם יכולים למצוא איזה בוס כזה טוב שנותן איזה בונוסים טובים, יש לו לב רחב, מפנק את העובדים אבל לתת מכל הלב זה משהו שבא מאהבה זו תכונה אלוהית אנחנו מילדות רוצים לשמור על הדברים שלנו איפה? <מת> זה שלי, <מת> זה שלי <מת> אני לא מוכן לתת, אולי אני מוכן לתת קצת אבל את הכל חס וחלילה זה לי, את המקסימום אני משאיר בשבילי שאנחנו נותנים את הדברים היקרים לנו ביותר מכל הלב אנחנו מקבלים מתנה אדירה בתמורה. ואולי זו פעם ראשונה שאתם שומעים את זה, אבל אתם יודעים מה קורה לבן אדם שנותן מכל הלב בעצם, ועושה את זה לכבוד אלוהים? אתם יודעים, קורה משהו נפלא. יש איזשהו מחסום שמתחיל להישבר בינו לבין אלוהים. ככל שאנחנו לומדים לתת יותר, ואנחנו נותנים יותר לאלוהים, אפילו את הדברים היקרים ביותר שלנו, יש מחסום שמתחיל להישבר בינינו והקרבה בינינו לבין אלוהים אה, הופכת להיות הרבה יותר קרובה. אנחנו מקבלים את זה כמתנה מאוד מאוד גדולה. התרומה שלנו, תשימו לב, פועלת לקירוב הלב שלנו לאלוהים. אנחנו לא עושים את זה למטרה הזאת, אבל זה הפועל יוצא של הפעולה שלנו, של התרומה. התוצאה היא בהתאם. אתם יודעים מה התוצאה? אנחנו מבורכים, אנחנו לא לוקחים את הדברים בחיים כמובן מאליו. אלוהים שומר עלינו בהרבה מצבים שאנחנו אפילו לא יודעים. אלוהים שומר על היחסים שלנו, שומר על הילדים שלנו. אלוהים נותן לנו כל כך הרבה ברכות, שאנחנו צריכים להיות אסירי תודה. והקרבה הזאת שלנו לאלוהים היא בעצם מתנה מאוד גדולה, שנובעת מהתרומה. אנחנו קוראים, כמו שקראנו לפני זה, את, את, את התפילה הידועה של שמע ישראל <coughs> בדברים פרק ו', שוקים 4 ו-5, אנחנו קוראים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מאה אחוז. לא תשעים ותשע אחוז, מאה אחוז. אלוהים בתורה מצווה על כל אחד מהעם שלו לאהוב אותו בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. זה לא רק מילים שאומרים אותם בבוקר מהר מהר מהר לפני שהולכים לעבודה. אל, אלו בעצם מילים שמראות, מש, משקפות את החיים שלך, את היחס אה, שאתה נותן לאלוהים בעצמו. האם זה באמת ככה? האם אני באמת אוהב את אלוהים בכל לבבי, בכל נפשי ובכל מאודי? השאלה הזאת היא מאוד חשובה, וזה באמת משהו שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כל אחד באופן אישי. אלוהים מצווה על כל אחד מאיתנו לאהוב אותו בכל לבבו ובכל מאודו, בכל נפשו. כשאנחנו מגיבים לאהבה הזאת, אז יש לנו, אתם יודעים מה קורה? יש לנו את המוטיבציה לעשות לא רק את המינימום, אלא את המקסימום שאנחנו מסוגלים. מה הקשר בין נדבה ללב, בין הלב לנדבה? שככל שאנחנו מתקרבים יותר לאלוהים, אוטומטית מה שקורה, אנחנו מתרחקים מהבלי העולם הזה. וזה אומר שאנחנו בעצם מפסיקים להיות כל כך אנוכיים. ורוצים לתת יותר מעצמנו. פה ושם לפעמים אתם מגלים ואומרים, וואו, איזה בן אדם נדיב. ממש לא פוגשים הרבה אנשים כמוך. איך אתה נותן ככה מכל הלב? איך אפילו בלי שאנשים יודעים, אתה נותן ונותן ונותן, מאיפה אתה נותן כל כך הרבה? בדרך כלל האנשים האלה שהם נדיבים מאוד, יש להם יחסים מאוד מאוד מאוד קרובים עם אלוהים. יש גם אנשים שהם לא כל כך מייחסים לזה חשיבות, למושג הדתי הזה לקרוא, אני, אני מאמין באלוהים, אבל הם לא יודעים שעצם העובדה שהם לא חיים בחלל ריק, עצם העובדה שהם תורמים, שהם נותנים מכל הלב, הם קרובים לאלוהים, ואלוהים קרוב אליהם. התכונה הזאת מתגלה בצורה מאוד מאוד יפה בחיים של הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים. לאחר שבמיוחד פה בישראל, אני לא יודע אם שמתם לב אבל בישראל אתם יכולים אה, לסמוך על זה בהרבה פעמים שאנשים מגלים נדיבות, אה, יש איזו קלישאה כזאת שאתה הולך למישהו לדפוק לו בדלת, אף פעם הוא לא יגיד לך לא לכלום, לא משנה מה תבקש לחם, סוכר, נגמר לי זה, נגמר לי זה, בחוץ לארץ זה לא כל כך קיים. פה בארץ זה מאוד מאוד טבעי, נגמר לי הסוכר, אבל לך לשכנה, גילה, אולי יש לך איזה כוס סוכר לתת לנו? ברור, איזה שאלה, ותמיד היא נותנת קילו, לא נותנת סוכר, אה, רק כוס אחת, נותנים מכל הלב. וזה בעצם מראה את האופי הזה, את הנדיבות הזאת. לאחר שעם ישראל כרת עם אלוהים ברית אלוהים נתן לו הזדמנות להביע את התודה שלו ואת הקשר החדש איתו וזאת בעצם הייתה המוטיבציה של העם העם הגיב לקריאה מאלוהים אתם יודעים, בזמן שבני ישראל יצאו ממצרים אתם יכולים לקרוא את זה מוקדם יותר הם, כתוב שהם ניצלו את המצרים אלוהים נתן אותם לכן בעיני המצרים והם נתנו להם המון דברים אתם יודעים מה, מה היה הדבר המדהים ביותר רק בדיעבד? מה היה המדהים ביותר בדיעבד? שכל הדברים שהם קיבלו מהמצרים מה הם השתמשו בהם? <אח> לבנייתו של אוהל מועד <אח> הרי אלוהים לא יבקש מהעם שלו באמצע המדבר להתחיל לבנות מזבח מזהב שיש להם רק מקלות ואבנים נכון? אלוהים רצה שעם יש... יש... ישראל ישתתף בבנייתו של אוהל מועד, אבל כשהוא אה, נתן להם את כל הדברים האלה מהמצרים, הוא לא גילה להם, הוא לא אמר להם, עכשיו אתם מקבלים את הזהב הזה, ואחר כך אני אקח את זה מכם. זה היה שלהם. אבל כשזה היה ביד שלהם, אז אלוהים ביקש את זה מהם. אז הוא ידע שזה יהיה רק מאהבה אם הם יחליטו לתת. מה הדבר הטוב ביותר, ואני אומר לכם את זה מניסיון, הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות עם הדברים שיש לנו בחיים, הדבר הזה זה להשתמש בו כדי להראות את האופי הזה של אלוהים בצורה הכי טובה שאפשר. מה אנחנו למשל יכולים לעשות עם הבית שלנו? זה רכוש, בישראל זה רכוש מאוד מאוד אה, אה, רצוי ויקר, שהרבה אנשים היום, אה, בימינו במיוחד, אה, זה מאוד קשה להשיג היום דירה, אבל מה אנחנו עושים עם הבית עצמו? אפשר לעשות עם הבית הזה הרבה דברים. האם אנחנו משתמשים בו רק לצרכים שלנו? האם אנחנו יכולים להשתמש בבית גם להראות את הנדיבות שלנו? מה אנחנו עושים עם הרכב שלנו? האם אנחנו יכולים להשתמש ברכב שלנו ולהראות את הנדיבות של הלב שלנו? אלוהים נותן לנו אפשרות להשתמש בדברים, באמת להראות את האופי שלו. מה שאנחנו כמאמינים החלטנו לעשות עם הדבר הכי יקר שיש לנו זה להקדיש אותו לאלוהים וזה החיים שלנו בעצמם אנחנו כאנשים מאמינים החלטנו לעשות את הדבר הזה שהחיים שלנו יהיו מוקדשים לו לא. אין דבר יותר יקר מהחיים מה זה נקרא להקדיש לאלוהים את החיים? אותו הדבר כפי שהלב שלכם מראה כל אחד כפי שליבו ידבנו מידת אהבתך לאלוהים, כמה אתה אוהב את אלוהים, כמה אתה מוכן לעשות בשבילו, האם אתה מוכן לתת לו את החיים שלך, את המקסימום? כשאלוהים נותן לנו, הוא נותן לנו את המינימום? לא, הוא תמיד נותן לנו כוס מלאה ועד הסוף, והוא רוצה לתמוך בנו בכל דבר. הגישה הזאת של לתת את המקסימום בחיים שלך לאלוהים, והרבה הרבה מאוד אנשים פשוט לא מודעים לכך, יש לזה השלכות מאוד מאוד גדולות על החיים שלנו, על החיים היומיומיים שלנו, אם אתם תרצו. אנחנו מגלים עד כמה אנחנו צריכים להקדיש כל רגע מהחיים שלנו לאלוהים. וזה בעצם העיקרון, שאלוהים אף פעם, לעולם לא יבקש מאיתנו משהו שאין לנו לתת. הוא ידאג, אם הוא מבקש מאיתנו משהו, הוא ידאג מלפני זה שיהיה לנו את הדבר הזה. אף פעם הוא לא יבקש מאיתנו משהו שאין לנו. אז השאלה היא, מה באמת יש לי לתת? לפעמים קורה לנו שאנחנו לא מודעים למה שיש לנו לתת. והתכונה הזאת של אנשי אלוהים שרוצים לתת, הם יודעים, והסוד הוא כזה. כל מה שבעצם הלב שלי שיש לי בחיים והלב שלי רוצה לתת, אלוהים ייתן לי את ההזדמנות לעשות את זה. הוא יביא לי את ההזדמנות כדי שאני אוכל לתת את מה שיש לי. התרומות שאנחנו חושבים לתת, בדרך כלל במחשבה שלנו קשורות לכמות הכסף או רכוש שאנחנו uh, בעצם תורמים uh, גם כמאמינים לקהילה או כאנשים לכל מיני ארגונים אבל היום אני רוצה לדבר על תרומה מיוחדת, תרומה שיש לכל אחד מאיתנו כמאמין לתת ובשפע. הסיפור שלנו היום עשוי <coughs> <coughs> ללמד אותנו כמה דברים חשובים על החשיבות של תרומה בחיים של תלמיד של המשיח. הנתינה, שימו עכשיו את הדברים בפרופורציה. אם אנחנו רוצים לקבל בעצם את מלוא הברכה, אלוהים אומר לנו, ככל שאתם תיתנו יותר, ככה הלב שלכם יהיה פתוח יותר לקבל את הברכות ממני, ויש לי מה לתת לכם. השאלה היא אם אנחנו יודעים באמת מה יש לנו לתת. ביוחנן פרק שלוש, פסוקים אחד עד שלוש, הסיפור שלנו מתחיל ביום שגרתי, יום שגרתי בחיים של שני יהודים בזמן של בית שני. לאחד קראו שמעון, לשני קראו יוחנן. הם היו תלמידים של ישוע המשיח והם הלכו לתפילת מנחה. איפה הם הולכים? לבית המקדש, אוקיי? הם הלכו, הם היו בדרכם לתפילת מנחה. זה היה בשלוש אחרי הצהריים. אין דבר טוב יותר בנושא התרומה מאשר להבין את החשיבות של הקשר שלנו לאנשים מסביבנו. מעשה השליחים, סליחה, אני אמרתי אוחנה, מעשה השליחים, נכון. <אח> נכון, סליחה, זו <זה> טעות. <אח> מעשה השליחים. <אח> הם הולכים בעצם בדרך לפגישה עם אלוהים בבית המקדש. מה קורה בדרך, אוקיי? <אח> okay? וגם בעצם זה היחס שיש לנו בחיים שלנו, כאנשים מאמינים. אנחנו במשך היום הולכים, אנחנו פוגשים אנשים. אנחנו רוצים לפגוש את אלוהים במשך היום, אבל בדרך אנחנו פוגשים אנשים, וזה מה שקרה להם. הם עוברים ליד אדם נזקק. תשימו לב לתיאור שלו. פסוק שתיים: ואיש אחד פיסח מבטן אמו ניסע לשם. מדי ביומו היו מניחים אותו ליד שער בית המקדש. השער המכונה מהודר לבקש נדבות מן הבאים אל בית המקדש. אני רק רוצה שתשימו לב לניגוד הגדול מאוד בין מה, בין המצב האמיתי של האנשים בעצם לבניין הזה שהוא נקרא בית המקדש. זה בניין מרהיב שבזמן בית שני הוא היה נחשב לאחד הבניינים היפים בעולם. מי שוכן למרגלות הב... הבניין הזה, איפה, ש... בכניסה? אנשים שהם פסחים, אנשים, הבן אדם הזה לא היה היחיד שם היו עוד אנשים שם שהם כנראה קיבצו נדבות. הניגוד הגדול הזה בין המצב של העולם למה שיש לאלוהים לתת הוא ניגוד מאוד גדול. מה אנחנו חושבים כשאנחנו הולכים לפגוש את אלוהים? מה אנחנו רואים בדרך? כשאנחנו הולכים לאלוהים אנחנו רואים עולם נפלא, בית מקדש, זהב, הכל כל כך יפה, הכל כל כך רוחני, אבל מה קורה בדרך? בדרך לאלוהים, יש משהו שאלוהים רוצה שתפתח את העיניים שלך ותסתכל. יש אנשים שהם זקוקים לך. השאלה היא אם באמת יש לך משהו לתת. השאלה היא אם אתה יודע שיכול להיות שהם צריכים משהו יותר מכמה מטבעות של חצי שקל, שקל, עשרה שקלים או כמה שאתה נותן. יכול להיות שיש משהו שהם זקוקים לו הרבה יותר. אנחנו קוראים את התיאור של האיש הזה, אבל אתם יודעים מה? תקראו גם בין השורות. אנחנו uh, קוראים על התיאור של האנשים בחיים שלו. בכל יום ביומו היו אנשים נוסעים ומניחים אותו במקומו. מי היו האנשים האלה? הכתוב לא מתאר אותם כבני משפחתו, אבל תשימו לב על התרומה שלהם. התרומה שלהם לחיים שלו הייתה מאוד גדולה. וזה לא דבר קל. יש הרבה אנשים שהחיים שלהם קשורים מאוד חזק לאנשים בטיפול. אני עדיין זוכר את ה... אתם זוכרים, שבוע שעבר אנחנו הזכרנו את זה, אלא אנשים מבוגרים בבית האבות שהתעללו בהם, והתייחסו אליהם בצורה הכי גרועה שיכולה להיות. כמה קל להיות רעים, אבל כמה קשה להיות טובים. זה התרומה שאנחנו יכולים לתרום לאנשים שנמצאים במצבים קשים יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית, תכף אנחנו נקרא איזו תרומה. המאמץ היומיומי והוא לא סתם מאמץ הוא בשבילך, הוא למענך. האיש הזה ששכב בכניסה לבית המקדש בשער המהודר כתוב לפני שהוא קיבל את השקל הראשון של התרומה שלו, הוא קיבל כבר מהאנשים שהביאו אותו לשם. זה לא משהו קל בכלל. שימו לב, האיש הזה סבל הרבה זמן. מעשה השליחים שלוש עשרים ושתיים, כי בין ארבעים שנה ומעלה היה האיש. ארבעים שנה. ארבעים שנה האיש הזה היה ללא תקווה להירפא. אנשים טיפלו בו כנראה בכל יום. התרומה שלהם כאן אנחנו רואים, ותכף נראה גם בהמשך, לא הייתה לה שווא. המאמץ שלהם היה שווה. יכול להיות שאתם עושים בחיים שלכם משהו, שאתם לא ממש רואים את הפירות. אתם לא ממש רואים את האור בקצה המנהרה אם אתם רוצים. אבל, אלוהים לא נשאר אדיש לזה. המאמץ שלהם בסופו של דבר נשא פרי. שימו לב לפסוק שלוש. קיראותו את קיפיו ואת יוחנן, כמובן האיש רגיל לעשות את מה שהוא עושה, ביקש מהם נדבה. הוא ראה אותם עומדים להיכנס ומבקש מהם נדבה. בדרך לבית המקדש, שמעון ויוחנן, הייתה להם הזדמנות לתרום תרומה נוספת לאדם. אדם שמעולם לא הלך על רגליו, והוא מבקש מהם נדבה. האדם הזה סבל ממשהו שהיה די נפוץ בתקופה ההיא לא רק תחלואים כאלה, מכל מיני סוגים שונים של תחלואים, גם עיוורון, גם אילמות, כל מיני סוגים של מחלות קשות של עור, למשל צרת הייתה מאוד שכיחה בזמן הזה, והאנשים האלה סבלו מאוד מאוד, אבל מה היחס בעצם שהאיש נותן לי, לכיפה ויוחנן? אין פה שום פנייה אישית ממנו אליהם, הוא לא פונה אליהם, הוא לא מכיר אותם, הוא לא, פונה, הוא לא יודע מי הם, הפנייה שלו היא פנייה שגרתית לנדבה. לכל תלמיד של המשיח יש הרבה יותר מנדבה לתרום לאלו שנמצאים מסביבנו. היוזמה, שימו לב, לא מגיעה ממבקש הנדבה, אלא דווקא מצידם של המאמינים, הם יוזמים את מה שקורה. הם לא מצפים שיבקשו מהם, הם פונים מיוזמתם ותורמים לכל מי שצריך את מה שאפילו הוא לא יכול לחלום עליו. זה בדיוק מה שקרה עם הפיסח שאפילו את שמו אנחנו לא יודעים. ישעיהו 45 22, אלוהים מדבר בעצמו ואומר, אומר את זה לכל אחד מאיתנו, פנו אליי ויבשעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד. מה שיש לאלוהים לתת הוא מעבר לכל מה שרבים בעולם יכולים לקוות או אפילו לחלום. אלוהים קורא לכל תושבי תבל, דרך אגב הוא קורא לכל תושבי תבל, לכל אדם בעצם לפנות אליו. השליחים של ישוע הבינו זאת בחיים שלהם, בחיים היומיומיים שלהם, ואלוהים פעל דרכם בצורה שרק הוא יכול. מה יש להם לתת? בואו נמשיך לקרוא יש להם לתת את מה שהוא יכול לתת. נעץ בו כיפה את עיניו וכן עשה גם יוחנן, פסוק ארבע, ואמר, הבט אלינו. הוא הסתכל אליהם בקוותו לקבל מהם משהו. מה הוא בעצם מבק... מקווה לקבל מהם? כמובן, כמה מטבעות, כמו שכולם עושים, הוא מביט בהן אולי באדישות דבר שהוא עשה מדי יום ביומו, אבל הפנייה משמעון היא בעלת משמעות שונה לחלוטין ממה שהאיש מצפה. לשמעון יש משהו שאי אפשר לקנות בכסף, ובעצם הוא רוצה שהאיש יביט בו, יביט לכיוון שלו, כדי שהוא יבין מה הוא עומד לקבל. מה הוא יכול לתרום לחיים של האיש הזה? אנשים שהם היו תורמים אפילו לא היו מסתכלים על האנשים שהם היו נותנים להם כמה אגורות, מכיוון שבעיניים של החברה הם היו נחשבים למעמדות הנמוכים ביותר. בטח יש איזו קללה מאלוהים עליהם. הם בטח עשו משהו, הם אנשים חוטאים, בגלל זה הם סובלים ככה. ואף אחד לא היה מבקש מהם להסתכל לכיוון שלהם. נאץ בו כיפה את עיניו וכן עשה יוחנן ואמר הבט אלינו כיפה ידע בדיוק מה האיש מבקש ממנו ויכול היה גם להתעלם ממנו עוד כמה צעדים והוא לא היה רואה אותו בכלל אבל כיפה ידע שיש לו משהו יותר טוב מכמה אגורות לתת לאיש המסכן הזה הפנייה הבט אלינו טומנת בחובה את כל התקווה והאמונה שכיפה מבקשים מהאדם הזה לקבל הבט אלינו, יש לנו משהו מיוחד לתרום לחיים שלך. זה מה שאנחנו כאנשים מאמינים פונים לעולם מסביבנו ואומרים, הביטו אלינו. מה הם רואים כשהם מביטים אלינו? שימו לב מה האיש הזה ראה. הוא ראה את שמעון קיפה עומד לגלות לו משהו, את הדבר הנפלא ביותר בעולם. דבר שאני באופן אישי התנגדתי לו מאוד כל החיים שלי. דבר שהרבה מהאנשים פה בישראל וגם בעולם כולו מתנגדים לו ובשבילם זה אפילו לא אופציה במיוחד כאן בארץ מה שהאיש הזה עומד לקבל זה מושיע אישי מושיע של עם ישראל קיפה אמר כסף וזהב אין לי אבל את מה שיש לי את זה אתן לך לפני שקיפה מבקש מהאיש לקום האיש היה מאושר אם היה לכיפה כסף וזהב, נכון? האיש היה מאושר אם כיפה היה אומר לו, אתה יודע מה, יש לי כסף וזהב לתת לך, הנה תקרא, <שמע> זה היה גורם עושר מאוד גדול, אבל כיפה מתחיל דווקא עם המילה אין לי, <שמע> כסף וזהב אין לי, <שמע> אבל את מה שיש לי, <שמע> את זה אתן לך. הוא אומר לו שיש לו משהו אחר, הוא אומר לו שהחיים שלו עובדים להשתנות לחלוטין. מה היה לכיפה לתת לאיש? הוא החזיק בידו הימנית והוא אמר לו, בשם ישוע המשיח מנצרת התהלך. הוא הקים אותו ופתאום התחזקו רגליו וקרסו לו, קפץ האיש ועמד על רגליו, מיד הלך ונכנס איתם לבית המקדש כשהוא מהלך הוא מקפץ, הוא מהלל את אלוהים. אתם יכולים להגיד, מה זה, סיפור אגדות? מה זה, זה לא קורה? זה לא קורה? מה? כמה פעמים עברתם ליד אנשים נכים, אה, לא התפתתם לבוא ולהגיד להם, אה, אין לי אה, 40 שקלים, אבל מה שיש לי אני אתן לך? התפתתם פעם להגיד דבר כזה? האמונה שיש כאן לקיפה היא כל כך גדולה, הוא יודע שאלוהים נמצא איתו. ובעצם הפנייה שלו היא לא באה ממנו, היא באה מאלוהים בעצמו בהשראת רוח הקודש הוא פונה לאיש הזה והפנייה היא מאלוהים, מישוע בעצמו, אומר לו, אומר לו תקום והוא קם, הוא מחזיק בידו הימנית והוא אומר בשם הזה, בשם ישוע המשיח מנצרת התהלך אתם יודעים, רק כשאתם אומרים את המשפט הזה פה בישראל זה גורם לאנשים אה, להבין מה אתה רוצה מהחיים שלי? בשם מי? בשם מה? התהלך? אני ארבעים שנה נכה, איך אתה יכול לבוא בשם הזה ולפנות אליי ולהקים אותי? האיש הזה יכול היה להגיד, אני לא, לא מאמין בו בכלל, אבל אם לא הייתה לו את האמונה הזאת, הוא לא היה עומד על הרגליים. כשקיפה אמר לו, הבט אלינו, מה הוא ראה? הוא ראה את האופציה. האיש הזה שאומר, תסתכל עליי, הוא באמת מאמין. במה שהוא אומר. זה לא סתם, הפנייה היא לא סתמית. כשכיפה בא אליו בסמכות ואמר לו, תסתכל אליי, מה הוא רצה להגיד לו? שזה יקרה. זה לא סתם, אני... תסתכל אליו, שאני סתם צוחק עליך. אתם יודעים איך זה יכול לפגוע, כשאתה בא לבן אדם נכה ואתה אה, בן אדם עם מוגבלות, ואתה אומר לו, תקום, בשמי או בשם <אח> של מישהו אחר, זה יכול לגרום לבעיות מאוד גדולות, במיוחד נפשיות. אבל האיש הזה מסתכל על כיפה ומה הוא רואה? שהמצב הזה באמת יכול להיות. והאמונה הזאת, השילוב בין האדם המאמין לבין אדם שמאמין לו, יוצר את האפשרות הזאת. ואתם יודעים מה? האיש הזה קפץ על הרגליים. בשבילי זה לא אגדה. אני מתייחס לסיפור הזה כסיפור היסטורי, כמשהו שקרה. אתם יודעים מי מקבל את הברכה הכי גדולה? מי שמאמין לסיפור הזה. מי ש... לא מאמין לסיפור הזה, אומר זה סתם סיפורי מעשיות, באותו הרגע סוגר את האפשרות הזאת. באותו הרגע. האפשרות הזאת לא קיימת בשבילו. למרות שהוא יודע שאלוהים בורא שמיים וארץ, בתוך הלב שלו הוא סוגר את הדלת, והברכה היא לא נכנסת. אני ידעתי את זה ואני אומר את זה מתוך ניסיון, אני פסטור היום. אני מלמד את דבר אלוהים, אבל אני לא תמיד הייתי ככה. אתם יודעים כמה שנים הלב שלי היה סגור לאלוהים? הרבה מאוד מאוד שנים. ואני, הדבר האחרון שרציתי בחיים שלי זה דת. אני לא רציתי דת, אלוהים עדי, אני לא חיפשתי דת, האמת היא שגם לא חיפשתי אישה דתייה. אבל אלוהים יש לו דרכים, יש לו דרכים להראות לנו שהוא נמצא בשליטה. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהחיים הם בשליטה שלנו, שאנחנו מתכננים אותם. כמה פעמים אנחנו מגיעים למצבים שאנחנו עומדים חסרי אונים ואומרים וואו איך זה קרה זה לא יכול להיות לא ציפיתי שזה יקרה לי גם כמובן שהסיפור הוא, הוא לא קצר אבל התהליך הזה שבסופו של התהליך אני עומד פה מולכם וכעדות חיה אלוהים יכול לעשות שינוי מדהים בחיים של כל אדם שמוכן לפתוח את הלב עד כמה שזה נשמע אבסורד שבן אדם ידחה דבר כל כך גדול כמו אלוהים, ידחה חיים, ידחה ברכות, אבל הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לגודל הברכה שאלוהים רוצה לתת לנו. זה מה שהיה לקיפה לתת. האיש ביקש ממנו תרומה, האמונה של קיפה הייתה כל כך גדולה שלא היה לו ספק שהאיש ילך. האיש הזה בסופו של דבר קם על הרגליים ומתהלך. אנחנו מודים לאלוהים שדברו הוא אמת ואני מאמין בכך בכל ליבי ואני רוצה להגיד לכם דבר לא פחות חשוב אלוהים עשה מספיק ניסים בחיי שאני ראיתי את הפועל יוצא של המוכנות שלי לעשות צעד עד כמה שזה נשמע היום בעיניי סופר פתטי שאני לי, מוכן לעשות איזשהו צעד לכיוון של אלוהים כאילו, אני, כאילו מה יש לי אבל ברגע שאני עשיתי את הצעדים האלה, אלוהים נראה לי את הכוח שלו. אם אתה באמת רוצה שאני אתגלה לפניך, אתה צריך לעשות את מה שאני אומר. אתה צריך להאמין לי. אתה לא תראה אותי אם אתה לא תאמין בי. זה הולך ככה. אם הרגל שלך לא תיגע בירדן, המים לא, אה, לא יעלו ולא, ולא, ולא, ולא תוכל לעבור. אתה צריך להראות שאתה בוטח בי. אתה צריך להראות שאני, שאני קיים בחיים שלך וברגע הזה אני אראה לך מה אני יכול לעשות זה בדיוק מה שקרה בחיים שלי ואני מוכן לחלוק את הסיפור הזה עם כל אחד מכם בצורה הרבה יותר ספציפית, יותר פרטנית אבל מה שאני רוצה להדגיש שזה מה שקרה בחיים שלי התרומה שאני קיבלתי, היום אנחנו לומדים את הפרשה הזאת, פרשת תרומה אנחנו מבינים עד כמה בעצם אנחנו יכולים לתת כשאלוהים נמצא בחיים שלנו. כיפה אם לא היה אדם מאמין, מקסימום היה לו יכול לצאת כסף מהארנק ולשים לאיש ביד. אבל מה, מה הוא יכל לתת בזכות הקשר שלו עם אלוהים? איזה תרומה הייתה לו בחיים של אה, זה שהוא פגש אותו? איזה תרומה? האיש הזה לא יכול היה לחלום באותו בוקר. שהוא יעמוד על הרגליים אחר הצהריים. לא יכול אפילו לחלום על זה. זה משהו כל כך נשגב מאפשרות. אבל בסופו של דבר זה קורה. האמונה שלו עזרה. זאת אמונה בעצם שקשורה לנבואה שהתגשמה. ישעיהו 35, תשימו לב, זה כבר בזמן של התנ״ך. אמרו לנמהרי לב וחזקו פסוקים 4 עד 7 אל תיראו, הנה אלוהיכם, נקם יבוא, גמול אלוהים הוא יבוא ויושעכם. שמתם לב, יושיע אתכם. מה קורה בפסוק חמש? אז תיפקחנה עיני עברים, ואוזני חרשים תיפתחנה. אז, שימו לב, זה נבואה, ידלג קאייל פיסח וטרון לשון אילם, כי נבקעו מים במדבר, כי נבקעו במדבר מים, סליחה, ונחלים בערבה. והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים. זה שמים לב לקיצוניות, <מח> איזה קיצוניות, קיצוניות מאוד גדולה, עברים רואים, חרשים שומעים, <מח> פסחים מהלכים, <מח> הערבה המקום היבש ביותר אפשר להגיד בעולם, <מח> מלא במים, זה הניגוד שאלוהים רוצה להכניס לחיים שלנו, אני מאמין שאנחנו לא נמצאים פה במקרה, אנחנו שומעים את הדברים האלה כפנייה והזמנה מאלוהים בעצמו, זה מה, ש... מה שאנחנו מחשיבים לדרשה אם יש אנשים מאמינים בחיים של, של אדם, הוא צריך להפיק מכך את התועלת הגדולה ביותר. ואלוהים רוצה שאנחנו נהיה אלה שאנחנו ניגע בחיים של אנשים אחרים. ואנחנו נביא להם את מה שאלוהים יכול לתת. אולי כסף וזהב אין לנו, אבל מה שיש לנו, אנחנו ניתן. וזאת היא הברכה מאוד מאוד גדולה. אני מדבר ככה בסמכות מכיוון שיש לי את הניסיון הזה בחיים שלי באופן פרטי. השינוי הזה שינוי מוחלט בחיים שאלוהים רוצה <אח> euh, לעשות בחיים שלנו. <אח> אני רוצה לסיים בפסוק מראשונה מיוח... ליוחנן 3, <אח> פסוק אחד: ראו איזו אהבה נתן לנו האב לעיקרי ילדי אלוהים, ואכן כך אנחנו, משום כך העולם אינו מכיר אותנו, משום שלא הכיר אותו. וזאת הפנייה מאלוהים היום לכל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו uh, את ההזדמנות לפעול בחיים של בני אדם שנמצאים בחיים שלנו ולהראות להם את הכוח של אלוהים בחיים שלנו ואת מה שהוא יכול לתת ומה שהוא מתכנן לתת לנו, כל זה נמצא בספר הזה, את ההבטחות של אלוהים נמצאות כאן, שאלוהים ייתן לנו באמת uh, את האמונה ואת הסבלנות ואת הרצון ואת ה... אני אגיד עוד מילה אחת שאולי כמה מכם לא יודעים, ואת ההעזה, שמעתם פעם על המילה הזאת, העזה? מי אף אחד לא שמע, זה מהמילה להעיז, to dare, yes, באנגלית, לתת לנו גם את האמונה וגם את ההעזה לצאת מהגדר שלנו, מתוך החוסר המוסכמות, מתוך הקונצנזוס, ולקבל את מה שיש לאלוהים לתת. ויש לו לתת הרבה. שאלוהים יברך את כולנו, שבאמת נקבל ונחלוק את המתנות שלו באהבה. אמן. בואו נתפלל ביחד. אני רוצה להזמין את כולם להתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו קוראים ברך לפניך, כי אתה מלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מודים לך שהערב הזה אתה ניצחת. ואנחנו מודים לך שהניצחון שלך הוא על הלב של כל אחד מאיתנו. אני מודה לך על המילים שלך ועל ההזדמנות שיכולנו לקרוא סיפור מהכתובים, סיפור מדברך שמאיר בצורה כל כך יפה את העיקרון של הנתינה, שמה שיש לך לתת, מה שיש לאדם לתת ומה שיש לך לתת. אני מודה לך על כל מי ששמע את המסר הזה. ואנחנו מבקשים הבא, בשם של ישועם משיח, כמו שהאיש הזה קם על הרגליים. שכל אחד שבאמת פותח את הלב שלו אליך, גם הוא, אבא, מבחינה רוחנית, יקום על רגליו ויצעד למקום שאתה רוצה שהוא יגיע. תברך את כולנו, תברך אבא את כל מי ששמע את המסר, ואת אלו בבית עכשיו גם, תברך אותם. וכל מי שבאמת רוצה לפתוח את הלב, אנחנו מתפללים בשבילו, כי אנחנו יודעים שיש לך תוכנית של כל אדם על פני האדמה. זה אנחנו מבקשים למען התפארת שלך, השם של ישוע המשיח. אמן ואמן. Amen.